وأصحابه والتابعين وتابئ التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتشقوا الله حق توقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون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 وكل يدعهم ضلاله وكل ضلالات في النقص اخوان في الدين اعزكم اللهكم مسلمين رحمني و رحمكم الله kita lanjutkan kajian resalah yang ringkas tentang penghormatan terhadap Sunnah yaitu kitab ta'zimus sunnah dan kita sampai pada pasal yang kedua Dari kitab ini Faslun Fi ta'zimis sunnah Pasal Tentang dalil-dalil Pengagungan terhadap sunnah Pertama ucapan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Ahzab Ayat 36 Wa makana limu'minin Walau mu'minat, jika Qad Allah wa Rasuluh amran, an yakinlahumul khairatum an Ibrahim. Tidaklah bagi seorang mu'min laki-laki maupun mu'min perempuan, jika sudah ada keputusan dari Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jika ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, maka tidak ada bagi mereka min amrihim. Tidak ada bagi mereka pilihan lain kecuali menerima. Idaqad Allah wa Rasuluhu. Kalau Allah dan Rasulnya memutuskan satu perkara. Maka bagi mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, tidak ada pilihan lain kecuali sami'na na waqtana. Tidak ada pilihan lain kecuali kami dengar, kami taat. Tidak ada pilihan lain kecuali tunduk. Tidak boleh menolak. Tidak boleh pula protes. Tidak boleh menyatakan lima wala kaifa. Itu ucapan Imam Muhammad rahimahullah. La yuqalu lima wala kaifa. Tidak perlu bertanya kenapa kok gini? Kenapa kok gitu? Kenapa kok enak? Perempuan boleh, kok laki enggak boleh? Laki boleh, kok perempuan enggak boleh? Enggak bisa. Karena yang memutuskan bukan manusia. Karena yang memutuskan adalah pencipta langit dan bumi. Karena yang memutuskan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulnya alaihissalatu wassalam adalah muballigh anillah. Muballigh maknanya menyampaikan dari Allah. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuhha. Beliau tidak mengatakan dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepada ia. Siapa yang menolak dan mengatakan saya tidak mau perintah Allah maka dia kafir. Siapa yang menyatakan saya tidak terima dengan keputusan nabi maka dia kafir. Siapa yang menyatakan dengan jurh dan penentangan maka dia kafir. Adapun siapa yang menyisihinya dalam keadaan tidak berani menentang, tidak berani menyatakan aku tidak mau terima keputusan Allah maka dia masih Muslim tetapi ashfi, pendosa. Maka lebih dah azab. Membedakan antara keduanya. Yang tadi dikatakan kafir oleh para ulama al-jahid, jahadu biha menentang. Menolak terang-terangan saya tidak mau diperintah oleh Allah Saya tidak mau diperintah oleh Nabi Saya tidak terima semua keputusan Allah dan Rasulnya Maka ini sudah jelas Bukan Islam Mengapa? Karena makna Islam adalah istislam tunduk Aku terima Itu Islam Ikhwan Ibn Azzaikum Allah Tentunya di dalam ayat ini Disebutkan kalimat Warasuluh dan keputusan Rasulnya Di mana keputusan Rasulnya Kita dapatkan Di dalam sunnah Sunnah Di dalam hadis hadis, Di dalam riwayat-riwayat yang Sahih sehingga maknanya Kita harus tunduk Dan menerima sunnah An-Nabawiyah Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau kita tidak mampu kita tidak bisa atau belum bisa atau kita masih berat maka mintalah ampun kepada Allah dan beristighfar tetapi mulut jangan menentang mulut Jangan menentang dan mengatakan surah apa ini. Jangan. Karena itu berarti mencerca ajaran Rasulullah SAW. Karena itu berarti menentang keputusan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam ayat yang kedua. Dalam surat An-Nisa ayat ke-80. Man yuti'ir Rasulah faqad ata'a allah siapa yang mentaati rasul maka dia mentaati allah bagaimana mafhumnya mafhum sebaliknya siapa yang tidak tunduk kepada rasul berarti tidak tunduk kepada allah siapa yang menentang rasul berarti menentang allah subhanahu wa ta'ala saya ulangi ayatnya, وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَىٰ اللَّهِ Siapa yang mentaati Rasul, berarti dia mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ مُسْوَةٌ حَسَنًا. Yang ketiga, yang menjadi dalil wajibnya kita berpegang dengan sunnah dan memuliakan sunnah. Adalah ayat Allah dalam surah Al Ahzab ayat 21. Lakatkan elakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Leman kana yarju Allah wa lYumul Aakhir. Wadakar Allah ketira. Sungguh telah ada bagi kalian suri ta'ala dan yang baik. Sudah ada bagi kalian contoh teladan yang baik yaitu yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara allaha katsira bagi siapa yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir maknanya siapa yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir yang baik maka hendaklah dia menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladannya. siapa yang mengharapkan keriduan dari Allah dan siapa yang mengharapkan kebaikan di akhirat maka hendaklah dia menjadikan Rasulullah salallahu alaihi wa ala alihi wa sebagai contoh teladannya. Baik ucapan Rasul, qaulun. Perbuatan Rasul, fi'lun. Persetujuan Rasul, taqrirun. Perintah Rasul, amrun. Larangan Rasul, nahyun. Ini semua wabikum, Diringkas Menjadi satu kalimat As-Sunnah Diringkas menjadi satu kalimat As-Sunnah Berarti apa makna Sunnah? Masa Sunnah adalah Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi Perintahan Nabi, larangan Nabi Aturan Nabi, contoh teladan dari Nabi Seluruhnya disebut Sunnah Ma'ib Kembali kepada ayat telah ada untuk kalian Pada diri Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Uswatun hasanatun Ada contoh teladan yang baik Bagi siapa yang ingin mengharapkan kerintuan Allah Dan hari akhir Siapa yang tidak mengharapkan hari akhir terserah Siapa yang tidak mengharapkan kerintuan Allah Terserah kita tidak bahas mereka Paman syaafal yumin, paman syaafal yakfur. Siapa yang suka silakan beriman, siapa yang suka silakan kafir. Tetapi silakan, kalian akan merasakan resikonya, yomel teapa, kemurkaan Allah dan akidahnya. Yang dibahas di sini oleh Allah. Menyerjullah wal yaumul akhir orang yang mengharapkan keridhaan Allah dan hari akhir berarti kaum muslimin kaum mukminin berarti orang-orang yang mengaku Islam berarti orang-orang yang memang berharap untuk mendapatkan pahala dari Allah untuk mendapatkan kebaikan di akhirat untuk mendapatkan jannahnya mereka-mereka ini diajari kalau kalian mau keridhaan Allah kalau kalian mau mendapatkan jannahnya maka jadikan Rasul sebagai uswah hasanahnya Jadikan Rasul sebagai contoh telah adanya. Ya kawan Ibn A'adzakumullah. Ini juga cukup. Untuk memperingatkan dari orang-orang yang lancang berani memperolok-olok sunnah. Ayat yang keempat. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman. Wa intutiruhu tahtadu. Wama ala rasuli illa albalagul mubin Siapa yang mentaatinya Maka dia akan terbimbing ke dalam hidayah Wama ala rasuli Dan tidaklah kewajiban atas seorang rasul Illa albalagul mubin Kecuali penyampaian yang jelas Ada to'ah Ada hidayah Tanpa doa, ah, nggak ada hidayah. Ini mafum yang dipahami dari ayat ini. Wa intut tighuhu tajdu. Kalau tadi disebutkan sunnah Rasul sebagai uswatun hasana, sebagai contoh teladan yang baik, yang dijadikan panutan, dijadikan ikutan dijadikan sebagai imam maknanya imam adalah yang diikuti sekarang ta'ala wa intu tiruhu. kalau kalian mentaatinya mentaati rasul berarti mentaati semua ajarannya mentaati sunnah sunnahnya Menta semua yang dicontohkannya, Ucapannya, perbuatannya, Takrirnya, perintahnya, larangannya, semuanya dipegang, Ditaat. Baru kalian akan mendapatkan Hidayah. Fa'in tu tuti'uhu Dah jadi. Fa'in lam <tuh> tuti'uhu Kalau kalian tidak mentaatinya, la Lah dah jadi. Kalian tidak terpimpin. Alias menyimpang sesat Maka apakah pasti Yang tidak mengikuti senang sesat Ya pasti Karena yang memberitakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Rasulullah SAW Mengulang-ulang setiap khutbah Mengulang-ulang setiap muhabarah Khususnya Jum'at Dan Rasulullah SAW Kalau khutbah Jum'at Mata beliau memerah wa ala sautih dan keras suaranya seperti muzdirul Jais seperti panglima tentara yang memberi semangat untuk perang apa diantara ucapannya di antaranya barakallahu fikum adalah kalimat kullu bid'atil dalalah semua bid'ah khas Mengapa? Karena itu lawannya sunnah. Intu tiu hutah jadu. Kalau mengikuti Rasul dapat hidayah. Berarti kalau tidak dapat kawaya. Kawaya Kesesatan. Kalau tidak mengikuti sunnah berarti masuk ke dalam bid'ah. Kalau masuk ke dalam bid'ah maka dia boleh menyimpang, tidak mendapatkan hidayah, tapi mendapatkan kawaya. Kau muslimin rahimani warahimukumullah Kewajiban Rasul hanya menyampaikan Dan beliau sudah menyampaikan Kod adjal amanah Walafahal ummah Beliau sudah menyampaikan amanah Beliau sudah menasehati ummah Apalagi Rasulullah SAW sudah selesai tugasnya menyampaikan Tinggal kita menerima atau tidak Tinggal kita, apakah kita mau berpegang dengannya atau tidak? Kau muslimin rahimani wa rahimukumullah Apa yang dipahami dari ayat tadi Wa Kalau kalian mentaatinya maka kalian dapat petunjuk Apa yang dipahami? Yang dimahami berarti Kalau tidak mengikutinya Tidak mentaatinya dia akan mendapatkan penyimpangan sesat Itu disebutkan secara naf pada ayat yang kelima Disebutkan secara naf Kalau tadi mafhum Perlu catatan sedikit Bahwa dalam ucapan Itu ada mafhum ada mantuk Mantuk Yang terucap Mafhum Yang terpahami kalau istilah orang sekarang, ini teksnya, mantuk teksnya, mufhum konteksnya. Kemudian ulama berkata, mufhum alqaul, lain sambil alqaul. Pemahaman dari satu ucapan itu bukan ucapan. Jadi jangan berkata. Allah menyatakan bahwa siapa yang menyelesaikan sunnah maka begini itu bukan ucapan itu pemahaman dipahamkan dari sini. Tetapi Alhamdulillah setelah kita mendapatkan mantuk intu tiuhu yang dipahami berarti siapa yang tidak mentaatinya akan sesat ternyata ada yang benar-benar nass santrihan benar-benar Nasnya Allah katakan akan menyimpan, yaitu pada ayat Faliyah dar. Alladina yukalifun an amre. Hendaklah hati-hati orang yang menyelisihi perintahnya. Perintah siapa? Perintah Rasul alaihissalam. Faliyah dar Alladina yukalifun an amre. Hati-hati orang yang menyelisih perintah beliau, perintah dia, perintah Nabi alaihi salatu wassalam apa ini khawatirkan an fitnah akan tertimpa fitnah atau yusibahum adab atau ditimpa azab yang pedih mantuk apa maksudnya mantuk jelas Nafsan sarihan Nutuknya Teksnya Menyatakan siapa yang menyelisihi rasul Akan terkena fitnah Atau terkintar adab Dua ini saling berkait Karena dia jatuh ke dalam fitnah Maka dia terancam adab Mengapa dia adab? Karena dia terkena fitnah Apa itu fitnah? Imam Ahmad Rahimahullahu ta'ala menyatakan fitnah dalam ayat ini adalah kesesatan, kekufuran, penyimpangan. Berarti hendaklah kaum muslimin berhati-hati. Jangan menyelisihi sunnah sekecil apapun. Jangan menyelisihi hadis-hadis sahih sekecil apapun. Jangan kita sampai... Menentang apalagi lagi mencemooh atau meremehkan satu sunnah pun. Engkau diberi naazoku mullah, muslimin rahimani warahimukumullah. Allah juga berfirman di dalam surat Taubah ayat 63. Alam yalamu annahu man yihadilillaha warasulahu. Fainn lahuhu nara jahannam, khalidan fiha, zalkal khizyul ghazim. Tidakkah mereka mengetahui kata Allah, bahwa siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, yohadiil Rasul, yohadiil Allah, fainn lahuhu nara jahannam. Maka baginya adalah neraka jahannam khanidan fiha kekal di dalamnya selama-lamanya dalikal khizyu alazim itu adalah kehinaan yang sangat besar اخوان في الدين اعزكم الله قوم مسلمين perkara ini sudah diketahui sejak para anbiya sebelumnya sejak nabi nuh Sampai Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad alaihi mustalaatuh salam. Semoga salam dan salam kepada mereka para anbiya Alamnya ilmu kata Allah. Bukankah mereka sudah tahu? Karena dari nabi ke nabi, dari rasul ke rasul, sama menyatakan jangan berani menentang Allah dan Rasulnya. Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya? Fainalahu naurajaanam. Siapa yang berani menentang Tuhan Allah? Maka dia sesat, maka dia diancam di dalam neraka selama-lamanya. Menurut Nasrani. Menurut Yahudi juga sama. Siapa yang menentang Tuhan, siapa menentang Rasul. Itu barakallahu fikum sudah ma'lumun. Sudah diketahui sejak Rasul, Rasul terdahulu sampai Rasul yang terakhir. apa makna agama kalau tidak disertai ikatan ketaatan apa makna agama kalau gak ada syariat yang harus diikuti sehingga agama-agama para rasul semuanya mengajarkan syariat dan semuanya menyatakan ikutilah syariat taatilah kalau enggak terancam dengan ancaman-ancaman yang tidak punya aturan Yang tidak punya syariat Itu kaum ateis Komunis Kalau di Indonesia PKI Tidak punya aturan apapun Karena tidak punya agama Na'udzubillah Kembali kepada kitab. Ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajhuru lahu bilqawli kajahru ba'dikum li ba'd an tahdathaa a'malukum wa antum la tash'urun al ayat yang kedua Ayat pertamanya ya ayyuhalladhina amanu la tukadimu. Baina yajayillah wa rasulah Bacaqullah Nallaha sami'ul alim Wa ayo orang-orang beriman Jangan mendahului Allah dan Rasulnya Satu Jangan takuduh Satu Dilarang Mendahului Allah Dan Rasulnya Kedua Jangan Tarfak Asuar, tahu suara sawti Nabi, tahu suara Rasul, penewi. Jangan angkat suara kalian di atas suara Nabi. Suara, volume, volume. Rasul mengatakan dengan suara begini, kau mengatakan, no, no, no, no, gitu. itu namanya mengeraskan suara. Walaupun kata-katanya sama. Tidak bertentangan dengan Nabi Tapi suaranya lebih keras Tidak boleh Dan itu riwayatnya Adalah ketika para sahabat duduk-duduk bersama Rasulullah Ada satu Utusan Dan biasa utusan itu ada rombongannya Maka Para sahabat Menyuruh mereka untuk tentukan Siapa judul bicaranya Jangan semua ngomong Pilih Kamu-kamu kamu cari jurubicara aja. Kata sahabat yang lain jangan kamu saja. Terburuk ribut di depan Nabi. Padahal Nabi belum memutuskan apapun. Nabi diam. Karena sifat beliau, masya Allah, yang sabar dan tawauhul. Sampai turun ayat tadi wahai orang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya belum memutuskan, kalian jangan putuskan apa-apa. 1. Kedua, janganlah terfa'u aswatukum fawqa nabi Jangan keraskan suaramu, ni suaranya jangan lebih keras dari Nabi. Qala tajaharu ba'dukum li seperti kerasnya suara kalian ketika berbicara antara kalian sesama kalian antah bata amalukum dikhawatirkan akan gugur amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasa Nabi suaranya sekian volumenya sedangkan yang lain suaranya lebih tinggi ini terancam apa? volumenya saja lebih keras antah bata amalukum wa antum la tasyurun akan gugur amalan-amalan kalian Dalam keadaan kalian tidak merasa Hubud al-amal Gugur amalan Karena suara kalian volumenya lebih keras Daripada Nabi <sess von Allah> Sehingga Kalau berbicara di Medina Di dekat kubur Nabi Tidak berani keras Takut dengan ayat itu Setengah berbicara seperti berbisik. Kalau ada yang keras di tekuk, kamu di sisi Rasul. Jangan keraskan suara. Takut dengan ayat ini. Baru suara. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ta'liqan ala, ta ala hadzihil ayah mengomentari ayat ini, apa kata beliau? Kalau faham doa al-mu'mini amalihim ayat ini memperingatkan orang beriman agar jangan sampai gugur amalan amalan mereka karena kerasnya suara mereka kepada Rasulullah SAW seperti kerasnya suara mereka antar mereka walaihsahati hibridah ini bukan murtad enggak enggak kafir keluar dari Islam enggak tapi bisa menggugurkan amalan Bisa menggugurkan amalan, bal maksiatun itu adalah maksiat, mengenaskan volume suara di hadapan Rasul itu maksiat, tapi tuhbetul amal, tapi bisa menggugurkan amalan-amalan. Wafahibuhalaya syor dan pelakunya enggak merasa, yang tadinya dia punya amalan sekian tiba-tiba berkurang, berkurang, berkurang. لا yashur بها Maka kata Abu Khayyim selanjutnya, fama wanu biman kaddama'ala kauli Rasulillah S.W.T. wahajihi watarihi kaula kairihi wahajihi watarihi. Maka bagaimana pendapat kalian? Fama kira-kira bagaimana? Kalau ada seorang yang bukan hanya mengeraskan, tapi mendahului ucapan Nabi, bukan hanya mendahului, tapi menyelisihi ucapan Nabi. Nabi mengatakan kanan, dia mengatakan kiri Nabi menyatakan jangan, dia menyatakan boleh Nabi menyatakan boleh, dia mengatakan jangan Gugurkan amal atau tidak? Lebih keras saja menggugurkan amalan Apalagi, kata Ibn Qayyim Dia mendahului Rasul Rasul tidak memutuskan, dia memutuskan Rasul tidak melarang, dia melarang Rasul tidak menyuruh, dia menyuruh Tidak ada dalilnya. Nabi enggak menyuruh, ya tapi saya menyuruh. Kamu siapa? Mendahului ucapan Nabi. Baik Sekarang saya tanya, yang namanya bid'ah, ajaran agama atau di atas namakan agama yang ternyata Nabi enggak nyuruh, tokoh demokan itu. Nabi enggak nyuruh, Nabi enggak memerintahkan, Nabi enggak mengajarkan. Tiba-tiba mereka mengajarkan, memerintahkan. Ini mendahului Rasul. Rasul tak nyuruh, kenapa dia nyuruh? Apalagi Yuhalifu Hadiyahu Watariqahu. Apalagi menyelisih bimbingan Nabi, menyelisih jalan Nabi, menyelisih ucapan Nabi, memilih ucapan ghairihi. ucapan orang lain. Wahajihi, memilih ucapan dan bimbingan orang lain. Memilih stori, jalannya orang lain. Nabi ke arah sana. Kemudian, orang-orang yang mengadakan kebidahan mengatakan jangan. Ini lebih bagus. Berbelok ke arah lain. Ekonomi di Nazar ke Hampir bukan hampir seluruhnya yang namanya bid'ah ah adalah menjadi sih sunnah. Sebab kalau masih dalam lingkup sunnah itu bukan bid'ah ah. walaupun dalam lingkup ma'faleh mursalah. Apa ma'faleh mursalah? Maslahat mursalah. Ada perintah Nabi dan perintah itu melahirkan konsekuensi-konsekuensi karena Nabi menyuruh begini maka kita harus begini, harus begini harus begini, harus begini, ini yang rinciannya dari mana? masalah, mursalah, karena Nabi menyuruh intinya, disuruh berwudu. ya berarti kamu suruh mencari air iya kan? ada rincian suruh jalan ke sana, gak ada tapi jalanlah ke sumur itu karena dengan itu kamu bisa berwudu itu maslah mursalah luruskan shaf agar supaya lurus kamu pakai begini pakai istilah kan supaya lurus karena Nabi suruh untuk lurus ini barakallahu fiikum pendapat Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala sehingga beberapa Istihadnya kaum muslimin untuk meluruskan bagus Umar bin Khattab berjalan dari shaf ke shaf Mendorong yang terlalu mundur. Menarik yang terlalu jauh. Supaya lurus. Lo emang disuruh begitu? Karena disuruh meluruskan. Maka usaha tadi diperintahkan juga. Itu masalah yang merusak. Mudah-mudahan dipaham dalam fitik. Tetapi kalau yang tidak diperintahkan sama sekali. Untuk meminta pada orang mati. Datang ke orang saleh. Memanggil-manggilnya dalam keadaan sudah wafat, apakah dizuruh, apakah diajarkan atau dicontohkan? Enggak ada. Kalau enggak ada, dari mana? Annalaka hadza. Man salafuka fi hadza? Siapa pendahulumu? Kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Berarti kalau mengeraskan suara di atas nabi saja menggugurkan amalan. Apalagi mendahului Nabi, lancang membuat ajaran baru yang Nabi tidak ajarkan, lancang membuat berbagai macam perintah-perintah syariat-syariat baru yang Nabi tidak mencariatkan. Alaihissahadka dhabrotu amaluhu wa la ya bukankah itu juga bisa menggugurkan amalan-amalan dalam keadaan mereka tidak sadar? Intaah? Selesai ucapan Muqayim. أهم ta'ala وتعالى وعن الإرغام ذم dari كذلك الإرغام Sariyah سهريا ta'ala الله تعالى عنه Sariyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat mengena. Wajilat min hal pulu bergetar karenanya hati-hati kami. Wadahrafat min hal dan bercucuran air mata air mata kami. Fakulna maka kami katakan ya Rasulullah. Karena memuadzat muadzin, fausina, ya Rasulullah, karenah seakan-akan nasihat ini nasihat perpisahan, nasihat terakhir, fausina. Berikan pesan kepada kami. Al Nabi berkata, berikan pesan-pesan kepada mereka. Usikum bintak Allah, Azza wa Jalla. Aku wasiatkan pada kalian. Aku berpesan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala was-sam'i wath dan mendengar dan taat pada penguasa kalian. Wa in ta'maru 'alaykum 'abdun walaupun yang memimpin kalian adalah turunan bekas budak dalam riwayat habasyi dari Habasyah dalam riwayat Mujadda. Terpotong ujung-ujungnya, ini cacat. Terpotong hidungnya atau terpotong tangannya, terpotong kakinya. Fa'inah umannya ismin kumfasaya rahtilavan kesiura. Karena sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan Ikhtilafan kesiura, akan menyaksikan perselisihan-perselisihan yang banyak. Fa'alaykum bissunnati wa sunnatil khulafah irrasyidin. maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah-khalifah yang lurus sesudahku al Mahdiin yang mendapat bimbingan hidayah setelahku mimba'di autu alaiha bin nawajid gigit dengan geraham-geraham kalian wa iya ku memuhdasatil umur hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru yang diada adakan dalam agama. Ini marakallahu fiikum tafsir yang sudah maphum. Bahwa muhdatsatil umur ain muhdatsat yang baru dalam agama. Jangan kita berpura-pura bodoh. Bicara yang baru-baru dalam masalah dunia Berarti ini bid'ah, berarti itu bid'ah Berarti ini bid'ah, berarti itu bid'ah Jangan berapa-berapa, bodohlah. Kita sedang bicara agama Bahkan Nabi menyatakan dalam hadis yang sahih Dalam rakyat muslim Dengan kalimat amri Urusanku Man ahdasa Fi amrina Haza ma laisa minhu Fawraddun itu ada dalam kitab-kitab sahih. Dan kitab sahih itu, sahih Bukhari atau Muslim, ada. Dicetak dan dipegang oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Artinya kita tidak mengada mengadangkan dari wayat itu. Ahdasa fi amrina. Perhatikan kalimat fi amrina pada urusan kami, kata Nabi. Urusan Nabi apa? Urusan agama. Kalau urusan dunia Nabi menyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum kalian lebih tahu urusan dunia kalian antum a'lamu bi umuri dunyakum urusan Nabi urusan agama man ahdasa fi amrina haza ma la ithminu raddun siapa yang mengadakan perkara baru dalam urusanku ini ai maka huaradun kata Nabi, dia tertolak kalau mengadakan dalam urusan agama perkara baru, yang Nabi tidak perintahkan, maka radun tertolak agama yang tadinya mudah jadi susah agama yang tadinya ringan jadi berat agama yang tadinya betul-betul orang itu tertarik dengannya jadi takut, serem karena apa? Kerana tambahan-tambahan bid'ah. Apalagi yang mengadakan bid'ahnya kaum teroris. Yang mengadakan bid'ahnya adalah orang-orang yang kaum pemarah. Kaum orang-orang yang mengikuti emosional pribadinya sendiri. Tambah mengerikan, tambah mengerikan, tambah seram, tambah seram. Ikhwan bidah A'adzahullah kembali kepada pembahasan. Nabi menyatakan Aku wasiatkan untuk bertakwa pada Allah Dan dengar taat pada penguasa Walaupun yang memimpin kalian adalah Budak dari Habasyah. Habasya Karena sesungguhnya Siapa di antara kalian yang Hidup nanti di masa mendatang akan menyaksikan ikhtilafan kisirah. Akan menyaksikan persisihan yang banyak. Wa Fa'alaikum bisunnatih. Maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Dan sunnahnya para khalifah yang lurus sesudahku. Tamassaku biha. Pegang kuat-kuat. Addu'alaiha bin nawajid. Gigit dengan geraham kalian. Dan hati-hati dari perkara muhdad. Yang ditambah-tambahkan dalam agama. Inna kullu bidhatin balala. Karena sesungguhnya setiap kebidahan adalah sesat. Kau muslimin rahimani warahimukum Allah. Seingatkan bahwa mardasat yang dikatakan bidah adalah fiddin Karena selalu orang-orang yang berpurak-purak bodoh tadi akan berkata tentang ini. Itu mikrofon bidah dong. Itu speedolmu, bid'ah dong. Itu dan terus. Barakahululilum kita sudah bahas bawa urusan urusan dunia atau malam atau umur di itu jawaban pertama. Jawaban kedua, bawa kita sudah singgung tadi tentang masalah mursalah. Apa itu masalah mursalah? Maslahat yang berkait dengan perintah Nabi. Kalau Nabi menyatakan bilal yang azan, walaupun yang mimpinya, bukan Bilal. Sahabat yang bermimpi dikatakan, imlakkan kepada Bilal. Karena Bilal lebih keras suaranya darimu. Berarti keras disuruh atau tidak disuruh? Disuruh. Lebih keras. Maka mereka cari cara supaya keras. Naik ke atas menara. Mencari orang yang suara paling keras. Maka ini masalah-masalah yang, yang bersambung dengan perintah Nabi. Demikian pula Perintah untuk menulis Sangat banyak Bahkan Tawanan-tawanan musyriki Di Madinah Yang tidak bisa membayar tebusan Disuruh mengajarkan baca tulis Karena pentingnya Membaca dan menulis Tulisnya dengan apa? Dengan apa saja Itu urusan dunia kalian Mau dengan pena. Mau dengan tinta, mau dengan pensil, mau dengan sepidol. Alhamdulillah, itu sangat mudah dipaham bagi orang-orang yang mau mendengar dan mau membuka hatinya. Wallahu ta'ala alam disawab, wa sallallahu ala muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi, wa salam atasliman ketira, subhanakallahumma bihamdik, wa syadu an la ilaha illa anta asakurka wa tuhu ilaik.